El pròxim dilluns, dia 19 d'agost, es celebrarà a l'església de Sant Pere a Calella el concert de la coral Mestre Cirès per commemorar el 40 aniversari. Avui en parlarem d'això amb el director de la coral, Fèlix Pérez. Bon dia, Fèlix, i benvingut. Bon dia, què tal? És la primera vegada que feu aquest concert en el que portem d'any? No, ai, en el que portem d'any, concert de 40 aniversari serà el tercer ja que fem, eh? Però, però a Calella hem fet cada any, durant aquests 40 anys, poder els dos primers, no recordo, però però cada any, cada any, cada any, el tercer diumenge d'agost, sí. I quin és el programa aquesta vegada? Ha canviat alguna cosa? No, mira, el programa és, és l'habitual que fem. El que passa que aquest any, amb motiu de, del 40 aniversari, hem anat posant en totes les cançons la referència de l'edat exacta en què la vam estrenar durant aquests 40 anys. I concretament, a, al concert de Calella, eh, farem la dècada dels anys 90, Eh, dels anys 90, vull dir tota la dècada del 90 fins al fins 2000 eh? aquestes són les cançons fonamentals que vam estrenar o sigui que d'alguna manera és una antologia de cançons d'aquella època i afegim algunes que la gent ja coneix i que sabem que els hi agrada, perquè tenim un públic doncs, eh, molt habitual, saps fins i tot dels que venen de fora, de la, de, no, dels estiuejants, eh, som sempre les, les mateixes persones, o sigui, eh, és, és, un, és un lleno absoluto, que dir, però normalment a veure aquest any, suposo que més, i, i en fi, hi ha, hi ha una, una relació molt, molt cordial, és de gent coneguda, sabem el que volen, i ells ens coneixen. I, hi ha alguna història darrere d'aquesta elecció de les peces? És a dir, eh, es segueix una cronologia o es busca anar canviant el ritme del concert? O... Mira, la, has, has tocat els dos punts clau. Efectivament, aquest any eh, es busca molt la cronologia. Les peces clau són, sobretot de la primera part, a la segona part en fem 4 o cinc, que, que són de lliure elecció. Però eh, el que resulta curiós és que la, aquestes peces les han elegit els cantaires a principi d'aquest 40 aniversari. Jo els hi vaig presentar la relació de tots, més d'un miler de peces que hem estat fent durant tots aquests anys, però d'aquesta dècada, doncs, eh, eren unes quantes que ells van triar les millors, o sigui, les que consideraven millors. I bé, aquest, aquest és un referent. I l'altre, no, un dels aspectes que hem de tenir en compte, i l'altre, que també l'has apuntat tu, doncs és el fet d'anar alternant sempre una, una cançó més àgil, més dinàmica, més, més, més potent... Eh, amb una cançó més dolça, més romàntica, més suau, més... en fi, també alternem molt la música actual amb els eh, clàssics de sempre. I quin diries que és el punt culminant de l'actuació? O com són totes les meves cançons, tot és un punt culminant? Sí, mira, poder que aquest el punt culminant sigui al final de la primera part, que aprofitarem per per agrair a unes quantes persones que van destacar molt en aquests 40 anys, com són els presidents de la, de la, de la Junta de, de la Coral, que encara són vius, perquè el, més de la meitat ja han mort de, de presidents. I també els, eh, els directors d'altres entitats paral·leles dintre de la mateixa entitat cultural, com és, per exemple, doncs, l'SVART, barmes trescirs que també actuarà al final a la plaça Aquesta és una novetat però però en fi, com que està en el programa no sorprendrem a ningú o sigui cantarem o farem les dues parts habituals i després invitarem a la gent en lloc de fer un bis d'última hora doncs invitarem a la gent a sortir a la placeta les bar ballarà nosaltres cantarem una cançó que ells ballaran i a més ballaran alguna altra cosa també per homenatjar-nos a nosaltres o o sigui que és, és un, una recíproca molt, molt agradable, espero. Sí. I és un concert obert a tothom? Sempre. Sempre. Obert a tothom i gratuït sempre, sempre. Nosaltres tenim un lema que, mira, jo sóc professor de llatí i sempre he estat amb la mateixa cosa, el gratis et amore. Gratis et amore, les dues coses, no? Que, que ho fem sense pagar res, i amb, amb el cor. Amb el cor, no busquem tampoc floritures ni purismes musicals, sinó fonamentalment cançons que arribin. Per això ens interessa molt la lletra de les cançons i que la gent capti la lletra de les cançons. Jo me, no me n'etipo de repetir els assajos. Vocalitzeu bé que la gent s'assabenti de què esteu dient i com ho sentiu. I de què, de què tracten les lletres normalment? O són molt variades, és clar Per exemple, hi ha molta música tradicional i popular catalana, gallega i basca. També castellana, eh? també fem alguna cosa en castellà. Però el gallec, perquè jo sóc gallec de naixement, i per tant doncs, tinc, i tinc una passió per Rosalía de Castro, i per tant les seves peces claus, com Negra Sombra i tal, que naturalment la reservem pel concert de Nadal és que ens, encara ens queden dos concerts la tercera dècada que serà el 3 de novembre i l'última dècada que serà el, el concert de Nadal el 22 de desembre i quanta gent espereu que que, que assisteixi al concert aquesta vegada? no els conto però um, l'habitual és, és que estigui ple i fins i tot els laterals i tal no sé, no t'ho sabria dir. No t'ho sabria dir. A més, no tinc ni, ni temps, ni ganes, ni l'esperit adequat per poder, per poder fer un... de, de un comptador. Un recolta. Sí. Quants coralistes sou? Més o menys. Sí, mira, en aquest moment eh, som uns 35, eh, no ve tothom sempre, però si vingués tothom eh, som en, en, en llista, en nòmina que dic jo, naturalment no cobrem res, eh, doncs som 41. I com és l'ambient entre vosaltres? Us enteneu bé o porteu molts anys d'experiència junts? Clar portem 40 anys d'experiència junts ja només sis persones quedem sis persones d'aquella primera cantada que vam fer al claustre del Badruna, que és la, la que hem fet ara fa poc, la, la segona dècada, diguem-ne i... no, la primera dècada sí, i... Clar, la gent va anar desapareixent o va anar abandonant per motius habituals. Els motius habituals doncs, són que me'n vaig a la universitat o que em caso i tinc criatures i a llavors deixo això. La... Actualment, això que et deia d'universitat, poc perquè la major part, quasi tot, som gent gran. La persona més jove té trenta i pico d'anys però abans sobretot alumnes meves de cou de, de segon de batxillerat d'ara venien, venien no sé si per fer-me content el profe però venien molt a cantar i després quan arribava el moment d'anar a universitat volaven, esclar, clar. I ja per acabar, a part de ser el director de la Coral, també va ser un dels fundadors Quina ha sigut l'evolució de la Coral? Bé eh, abans parlaves de punt culminant hi ha hagut un, un crescendo i un... En fi, no, no vull dir que ara estiguem en un decliu, però, és clar, les veus eh, es van perdent, no tenen eh, la, no sé, com t'hi diria jo, la lluentor que tenien en un moment determinat. No? Per tant, va haver un crescendo molt fort als anys 80, i llavors vam, ens vam atrevir molt a fer sortides cap aquí, cap allà, o sigui, fins i tot vam participar en concerts a Astúries, aquí a, a l'Aragó, i després vam estar a l'estranger, també vam anar a París, vam anar a Holanda, vam anar eh, en fi, a Marsella i, i a Itàlia, i tot això doncs donava molt, molt de sí. Ara tenim un lema clau per nosaltres, que és si sortim, i sobretot si anem a l'estranger, res de compromisos. Si cantem és perquè ens don la gana, i allà on volem. I a vegades trobem res, una capelleta romànica perduda a la quinta polleta, i diem, mira, cantem. No hi ha ni un espectador, és clar, estem sols, i cantem per nosaltres. Llavors la nostra relació, que em demanaves abans, és mm, fonamentalment molt humana, molt humana, o sigui, nosaltres som amics i companys, i fem festes i també ens atenem mútuament quan hi ha malalts quan hi ha situacions eh, en fi, incòmodes en la, en la vida quotidiana doncs procurem ser-hi sempre sí. doncs moltes gràcies per venir i compartir amb nosaltres aquests moments molt bé, molt amable. recordem que la coral Mestre Cires farà un concert el dilluns que ve per celebrar els seus 40 anys des de que va, es va fundar i es farà a Calella molt bé moltes gràcies. Bon dia.